10. Váratlan ajánlat Kairó belvárosa napjainkban Elindultak kifelé, és kiérve az utcára megálltak egy félre eső helyen. Nézze, kedves barátom! nézett a férfire, és fiatal kollégám, bólintott a lány felé a professzor. Volna egy ajánlatom! Én kapcsolatban állok néhány nagyon gazdag műpártolóval és gyűjtővel, akik ezért a darabért nagyon jelentékeny összeget volnának hajlandók adni. Önök jól járnának és megszabadulnának az esetleges kellemetlenségektől. Miféle kellemetlenségektől? Kapta fel a fejét Herizon. Én ehhez a nyakékhez tisztességes úton jutottam hozzá, mint már mondtam, egy arab fiútól vásároltam három nappal ezelőtt a reggeli órákban a nagy piramisoknál. A professzor mosolyogva bólogatott. Tudják, ez a skarabeusz nyakék nagyon értékes, de ugyanakkor a birtoklása sok kellemetlenséggel járhat. Mondta barátságosan, tekintete jó indulatot sugárzott, csak nem jóságos volt. Egyrészt az ilyen értékes tárgy megszerzését be kell jelenteni az illetékes egyiptomi hatóságoknál. – Ha szükséges, be fogjuk jelenteni! – vitatkozott Susan, aki azonnal látta, hogy a professzor meg akarja őket ijeszteni, hogy megszerezhesse a karabeuszt. Hát igen – ismerte el Zaharov. – De van más probléma is. – Emlékeznek rá, említettem Ibrahim Szadin nevét. Ez az Ibrahim Szadin, a köztiszteletben álló ismert műkincskereskedő nemrég felhívott, és közölte velem, hogy szerzett egy nagyon régi türkisz karabeusz nyakéket. Még a Tutahámon féle feliratról is beszélt. – Ön szerint ez az a szkarabeusz? – kérdezte már kissé idegesebben Harrison. – Teljesen biztos vagyok benne – bólintott Zaharov és abban is, hogy nem jó szántából vált meg tőle. Kirabolták? kérdezte ilyetten Susan. Megölték, nézett rájuk szomorúan a professzor. Mikor? kérdezte riadtan Harrison. Két nappal ezelőtt a reggeli órákban a nagypiramisoknál, bólintott szomorúan a professzor. Mindketten néma megdöbbenéssel meredtek Zaharovra. Herizon szólalt meg először. Csak nem gondolja, hogy én... Hogy, hogy nekem közöm van ehhez? Dehogy kérem, nyugtatta meg mosolyogva a professzor. Ilyesmi eszembe sem jutott. Hiszen ha önnek bármi köze volna szegény Ibrahim Szadin meggyilkolásához, nem szaladgálna ezzel az égszerrel a zsebében. Elhallgatott és kissé elgondolkozott, majd folytatta. Én csak azért figyelmeztettem erre magukat, mert nem vagyok meggyőződve, hogy az itteni hatóságok teljes mértékben osztanák az én véleményemet. Ezt nem fenyegetésnek szántam, higgyék el. Nem tőlem fognak értesülni a Skarabeuszról. Minden esetre, ha a hatóságok tudomására jut ennek a nyakéknek a létezése, kínos magyarázkodásra számíthatnak. Ha másért nem, azért, mert értékes, védett nemzeti műkincsnek számít. Miért? Talán nem tudnánk a szkarabeuszt észrevétlenül kivinni az országból? kérdezte Susan. Tömegközlekedési eszközön, repülőn, vonaton, hajón biztosan nem, mondta határozottan Zaharov. Talán egy saját jachton, de nem hiszem, hogy tudnának ilyet szerezni, mondta enyheg únnyal. Ezért bátorkodtam megemlíteni, hogy ismerek olyan műgyűjtőt, aki megszabadítaná önöket ettől a gondtól, amellett, hogy igen jelentős összeget fizetne a nyakékért. Gyűjtőt? kérdezte hirtelen Susan. Az imén gyűjtőkről beszélt. Mint említettem, több műpártolót és gyűjtőt ismerek, mondta zavartan az orosz tudós. De igazság szerint valójában én az egyikkel állok igazán szoros kapcsolatban. Ki az illető? Csapott le rá a lány, kihasználva Zaharov zavarát. Zaharov hallgatott egy darabig, majd bólintott. Miért is ne mondanám meg? Mondta, mint egy saját magával vitatkozva. Az illető egy honfitársam, illetve egy volt honfitársam. Javította ki magát Szuzán felé fordulva. Én ugyanis már amerikai állampolgár vagyok. Jevgenyi Petrovics Csernysev, aki a Szovjetunió szétesése után megcsinálta a szerencséjét. Mi volt ennek a csernyisevnek a foglalkozása? Kíváncsiskodott Herizon. A belbiztonsági szolgálatnál volt magas rangú tiszt, de igen széles ipari kapcsolatokkal rendelkezett. Válaszolt Zaharov, és kissé elvigyorodott. – Szóval KGB-s volt? – vágta rá a lány kisé ingerülten. – Maga is a KGB-nél volt? – Dehogy kérem! – tiltakozott a professzor. – Hogy lehettem volna? – Óvatosan körülnézett, mielőtt folytatta. – Hogy lehettem volna, hiszen én zsidó vagyok? – Zsidó? – kérdezte meglepve Harrison. – És miért probléma, hogy zsidó? – Ne olyan hangosan! – Intette le ilyetten Zaharov, és ismét körülnézett, majd megnyugodva folytatta. Ennek itt sem örülnek olyan nagyon. De meglepő, hogy maga milyen naiv fiatalember. Egy zsidó, lehetett orvos, tanár, esetleg mérnök vagy tudós, de magas magasrangú KGB-s? Magasrangú KGB-tiszt lehetett orosz, ukrán, grúz, esetleg kirgiz, de zsidó soha. A zsidókat nem szerették, már Sztálin elvtárs is utálta őket, tehát nem voltak megbízhatók, különösen a zsidó tudósok. És mennyit volna hajlandó csernyis fizetni ezért a Skarabeuszért? Kérdezte a lány, a páros gyakorlatiasabb gondolkozású tagja. Részben azért, hogy más témára térjenek. Nézzék, egyelőre nem vagyok felhatalmazva, de biztos vagyok, hogy legalább hadszámjegyű összegre számíthatnak mondta elégedetten Zaharov professzor. De menjünk, mert látom nagyon gyülekeznek már a buszunknál. Nos, kérem, gondolkodjanak rajta, én pedig ez alatt felveszem a kapcsolatot a megbízommal. Mire odaértek, a csoport többi tagja már felfelé igyekezett a busz lépcsőjén. Amikor mindannyian fenn voltak, az idegen vezető közölte, hogy meglátogatják a bazárt, ahol körülnézhetnek és vásárolhatnak is. Azonnal fel is ajánlotta, megmutatja, hol lehet olcsón és kedvezően vásárolni, és ha valakinek segítségre van szüksége, szívesen elkíséri. Közölte, két óra múlva a busznál találkoznak, és azzal fejezte be, ha beértek a szállodába, csomagoljanak össze, mert ide már nem jönnek vissza. És korán vacsorázzanak, mert éjjel két órakor ébresztő, a repülő fél ötkor indul Assuánba. Leszálltak az autóbuszról, és az utasok kisebb csoportokban szétszélettek. Legtöbben az idegen vezető köré tömörülve elindultak a bazár egyik utcája felé, ahol állítólag olcsó lehetett valódi egyiptomi régiségeket és aranytárgyakat kapni. Herizonék elszakadtak a többiektől. – Azt hiszem, nem célszerű ismét bemerészkednünk a bazárba – tanácsolta Susan. Éppen ezt akartam javasolni én is, helyeselt a férfi. Látogassuk meg addig a mecseteket. El is indultak a közeli Alzahar mecset felé, de kellemetlen meglepetés érte őket. Szuzent nem engedték belépni. Talán addig nem lesz bántódásod itt a mecset bejáratánál. Vigasztalta enyhe gúnyjal Harrison a amíg távol leszek. De ezt a híres ezer éves mecsetet megnézném, ha már itt vagyok. Ezzel magára hagyta a bosszus társát, és cipőit levetve, biztonsági okokból a cipőfűzők segítségével a nyakába akasztva, besétált a mecset kapuján. Amikor húsz perccel később kijött, meglepve állapította meg, hogy Suzan milyen sápat. – Csak nem féltél? – kérdezte sajnálkozva. – Ha ezt tudom, nem megyek be. – Bizony, megijedtem. – vallotta be a lány. Ugyanis rájöttem, hogy követnek minket. Rámutatott a mecset kapuja mellett ácsorgó, a jellegzetes, hosszú, földig érő ruhába öltözött férfire. Már előbb is észrevettem, hogy utánunk jön, de akkor még nem gondoltam semmire. De amikor bementél, a férfi láthatólag zavarba jött. Megállt, és hol téged nézett, hol engem. Végül döntött és bement utánad. Amikor kijöttél, ő is kijött. A férfi valóban ott várakozott, és amikor elindultak, lassan a nyomukba eredt. Követte őket, merre mentek. Eleinte bosszankodtak, de végül Harrison elnevette magát. "Ad kísérgessen csak minket! Legyintett. A buszba úgy sem fog felszállni. Így is történt. Kísérőjük, az autóbuszig követte őket, és ott várakozott, egészen addig, amíg az el nem indult. Szobájukba érve mindketten megállapították, hogy minden a helyén van. Úgy látszik, ma nem kutatták át a holminkat, nyugodott meg a lány. Vagy legalábbis most ügyesebben csinálták, gúnyolódott herizon. Lementek is, megvacsoráztak, majd visszamentek összecsomagolni podgyászaikat. A férfi még be sem fejezte a csomagolást, amikor Susan bekopogott. Felhívtam újra Viginer professzort, indokolta meg, miért jött. Elmeséltem neki Zaharov ajánlatát. Jól tetted, helyeselt Harrison. Mit tanácsolt? Azt tanácsolta, hallgassuk meg a teljes ajánlatot, ne utasítsuk el végleg, de semmiképpen ne egyezzünk meg. Holnap ugyan még nem találkozunk vele a mert Abu színbelbe kellett utaznia, de holnap után mi is oda repülünk. Várjuk meg, amíg ő is megnézi a szkarabeuszt. – Nézszerű javaslat! – bólogatott Herizon. Nos, még van vagy három és fél óránk az alvásra. Feküdjünk le! Ennyi időre még elaludni sem érdemes. – Lefekhetünk! – helyeselt a lány. – De én is azt hiszem… Elaludni nem érdemes.